Itzaldia Zenidiok, gure sinismena aztertuko bagendu Zer kurtengule euskigo? Zendua dala, ondo oinarritua, testigantzea emoten dagoana eta ingurukoen artean erakargarria egiten dana dala Jesus, krisi gorrian sartzen da, bere lana ulertzen estalako Ego gaitzatia ere badala nai ikusten dabalako. Bere lagun minenek ere eztabe onartzen eta bere bidetik desbira, desbideratu gura dau Pedrok. Jesusek gogorreran zuten dautzola, kendu zakidas para satanaz esanez. Egoera hau gainditzera jatorku gaurko jai hau. Tabormendiko Jesusen antzaldatzea. Krutzaren eguna ospatu baino, berrogei egun lehenago. Evangelariek testigantza sakona emoten dabe. Jesus ez dago erratuta. Ez dauk aldatu beharrik. Aikaren da haren kutuna. Aurkitzen dauzan ostopoak, ingurukoen burugo horkeria, itxikeria eta ardura gabekeriaren eragina dira. Honen barri emon behar deutze bere lagun minei. Eta honek, lehenengotan ezer gitxi ulertu arren, esperientzia sakon lez gogoratuko dabe beti, eta emongura deuskuek euri ere. Horregaitik hasierako galdera. Ondo sinisten dugula uste dugu? Jesusi jarraitzeak eskatzen dagoan ezkuntzea, edo ta adorea hartzen dugu eukarizpian, otoitzean, Eliza alkartean eta eguneroko testigantzan eta gure ausardi horrek erakargarriak egiten gaitu gure ingurukoen artean eta argitasuna emoten deztegu eta adoria egunero aurkitzen da bezan arazoetan urtenbideak bilatzeko eta kontsumokeriak bazterreratzen da uzanen ondoan egoten jakiteko Gaurko egun hau, agorriak zei. Irosiman, iparamerrikarreke, lertuazue ben, lergailoaren ondorenak gogoratzeko eta gaitzesteko eguna dugu. Horreaz batera, gure arazoi esteutsegula emon behar, ondamena dakarren erantzunik, emon behar aldarrikatu behar dugu. Baina zei ingurutan, zen hidiok. Neoliberalalismak kolonizatuta bizi gara, Abek ezarri dauzkuzen betaurreko ez ikusten dugu dana. Gure ametsa haukxe da. askokitea, asko kontsumitzea asko pilatzea eta beste ardurarik ezartzea. Eta izugarrizko zakarmetak pilatzen dugu, Errekak bizibarik itxi dogz, eta itsasua era Teragoaz, ziztu bizian zahar eta gaixoak eta beste enpareko ez ziranak langabeziara botaten dugu euren duintasuna erantzi egiten dutsegu eta honnenen gizarte eraikitzen dihar dugu makalen kaltetan gizarte gizako ja, edo humanoa ete da horren ondoan ustelkeria dugu nagusi politika maila naina gerikoa doguna ez eze, baita geure isileko bizitzen ere, zen bat guzur, zenbat eskutuko jokabide, zenbat ustelkeri eta saldukeriak geure hartu monetan ere. Eta hori ez harritu ursen ideok, mesatara joateagaz eta jaunartzeagaz batera. Bizi dugun sinizmenak edo erligio bizitzeak ezkaitu honbi geratzen. Edo bide ustelezatik atalaten. Iz da hori, Jesusi jarraitzea. Bera desbideratu guran, ezete dugu biztatik aldu eta haren ordez eta lekuan aberastasuna jarri. Sasoia dugu zen ideoken gure zeinizkera edo bizita antzua, aztertzeko eta Jesusen esperientzia sakon bat izateko. Gure oikerietatik eta ti egin dogun horretatik urteteko. Ez? Hori egin da ezdoguuz gure lobak eta elizaratuko. Baina bai emongo dogula euren aurrean beste irudi bat eta behar bada Jesus ezagutzera erakarriko dagusana. Horek eskatzen duuzkun lehenengo gauzea auxxe Jesusi bakarrean jarraitu leiola uste izatea, baztertzea eta talde bateko kide izaten, astea. Alkarri lagundu behar dut gogoratzen, adore emoten eta Jesusen pozean bizi izaten.